Fünf Freunde, Folge 136 Fünf Freunde und der wütende Stier In Twin Oaks veranstaltet ein junger Mann sogenannte unblutige Stierläufe. Die fünf Freunde sehen jedoch, dass das Tier trotzdem leidet und wollen die Veranstaltung am liebsten unterbinden. Da kommt ihnen der Verdacht, der Stier könnte gestohlen sein, gerade recht. Doch bei ihren beharrlichen Ermittlungen geraten sie am Ende selbst in Gefahr. In diesem Abenteuer müssen die fünf Freunde wieder einmal Ausdauer, Scharfsinn und eine große Portion Mut beweisen. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Wenn's spannend wird, dann sind wir dabei. Julien, Dick, Ann und George und Tim wie der ja. Yeah. Uns Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer, Burg und Höhle und manchen unterirdischen Gang. Ein Geheimnis gibt's auf der Welt, die uns fünf Freunden so gefällt. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaub mir. Nur. Guten Morgen Tante Fanny. Guten Morgen Anne. Hast du gut geschlafen in der ersten Nacht hier in Curin? Oh ja, danke, hab ich. Und du Julian? Morgen. Morgen. Also, ich habe wunderbar geschlafen. Ach, schön. Und jetzt fühle ich mich schon wieder wie zu Hause hier im Felsenhaus. Oh, aber das ist doch auch dein Zuhause, Julian. Also, zumindest in den Ferien. Morgen allerseits. Morgen, George. Guten Morgen. Hallo, Timmy. Na, na, komm, leg dich hin. Ja, leg dich hier auf deine Decke. Guten Morgen. Morgen, Vater. Setzt euch, Kinder. Das Frühstück ist schon auf dem Tisch. Ach, sieht das wieder lecker aus. Mmh. Und wer schläft mal wieder noch? Ach, na, wer wohl? Mein Bruderherz. <lacht> Dick! Aufstehen! Frühstück ist fertig! Jetzt schon? Ich komm, ja! <lacht> Morgen allerseits. Morgen. Morgen. Hallo, du Schlafmütze. Oh. Dick, wenn du siehst, was hier alles auf dich wartet, wirst du bestimmt ganz schnell munter. Erdbeermarmelade, Joghurt mit frischen mmh. Erdbeeren. Oh, und hier, Eierkuchen mit Erdbeerpüree. Mmh, wie lecker. Sind die Erdbeeren alle aus eurem Garten? Und ob, dieses Jahr hatten wir so viele Erdbeeren wie noch nie. Ich habe schon fast 100 Gläser Marmelade eingekocht. Wow. Ja, ja. so viel. Wann sollen wir die denn alle essen? Ich dachte, dass ich einige verschenke. Mein Onkel in Timmeridge zum Beispiel, der freut sich bestimmt darüber. Wir könnten ihm ja ein paar Gläser vorbeibringen. Ja, sehr gerne. Äh, wo liegt dieses Timmeridge denn? Mit dem Fahrrad müssten wir zuerst auf die Küstenstraße und oh. dann wieder eine lange Serpentinstraße zum Meer runterfahren. Oh. Okay. Zu Fuß ist es viel kürzer. Da läuft ihr nur einmal die Stallküste hinauf und dann quer über das Küstenplateau bis zur Timmeridge-Bucht. Von mir aus können wir gerne mal wandern. So heiß ist es ja nicht. Hm, stimmt. Und Timmy könnte sich dabei so richtig austoben. Mhm. Meinetwegen. Da muss ich mich aber vorher erst mal richtig stärken. Also, her mit der Marmelade. <lacht> nee, klar doch, Dick. Ja, ja, ja bitteschön. Oh, sieht das toll aus? Mit ein paar Marmeladengläsern in den Rucksäcken machten sich die fünf Freunde auf den Weg. Timmy jagte fröhlich voraus. Und bald erreichten sie den Wanderpfad auf dem Hochplateau. Nach einiger Zeit kamen sie an einem Weidezaun an. George nahm Timmy an die Leine. Sie öffneten das Gatter, um hineinzugehen, und schlossen es wieder hinter sich. Das Gras auf der Weide war hochgewachsen. Die Kühe standen etwas abseits und keulten vor sich hin. Ach, hier ist es ja wunderschön, ja. was hier alles blüht: Butterblumen und da Kornblumen und Schafgarbe. Und seht mal hier: Hirtentäschel. Wow. Oh, äh, woran erkennt man diese Hirtentäschel denn? Na, an diesen kleinen herzförmigen Täschchen. Seht ihr? Oh. Und äh, kann man die auch essen? Ja, kann man. Okay. Ähm, die schmecken fast ein bisschen so wie Nüsse. Wirklich? Mhm. Mhm. Hier. Das muss ich mal probieren. Mhm. Mhm. Ich möchte auch ein bisschen. Hand auf. Ja. Hier, wer noch? Danke. So. Mhm. Die vier bemerken nicht, dass sich eine Kuh in ihrer Nähe gestört fühlt. Sie hatte einen jungen Bullen dabei, den sie beschützen wollte. Ah, seht mal, die Kuh kommt auf uns zu. Und das Jungs hier neben mir auch. Oh, oh. Wir sind wohl zu lange stehen geblieben. Oh nein, okay. das ist gar nicht gut. Sie, sie, sie trappt immer schneller hierher. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ganz ruhig bleiben. Okay. Geht langsam weg, aber dreht ihnen nicht den Rücken zu. Julian, kannst du mir mal den Stock geben, der da liegt? Uh -huh. Hier, George. Okay, danke. Oh, ganz ruhig. Oh. Ah. Timmy, aus! Lauf weg! Warte. Hau ab! Oh. Geht weiter. Immer rückwärts, mit dem Gesicht zur Kuh oh Komm, Weiter. Ja. Endlich hatten sie das Gatter am anderen Ende der Weide erreicht, öffneten es, schlüpften hindurch und schlossen es wieder. Die besorgte Kuhmama mute noch, als sie schon längst außerhalb der Weide waren. Oh sie hat sich immer noch Ach, wir waren auch ganz schön leichtsinnig. Wir sind viel zu lange an einer Stelle stehen geblieben. Ja, und ich habe leider nicht gemerkt, dass sie ihr Junges an der Seite hatte. Da sind Kühe besonders reizbar. Mhm. Aber was macht sie denn so nervös? Wir haben sie doch gar nicht angegriffen. Naja, diese Weide ist praktisch ihr Wohnzimmer. Wenn wir uns da einfach breit machen, macht ihnen das Angst. Sie wissen da nicht, was wir vorhaben. Nur gut, dass du wusstest, wie man sich da verhalten muss, George. Mhm. Ach, das habe ich von Bauer Green gelernt. Man darf auf keinen Fall panisch davonlaufen. Dann rennen sie einem hinterher. Aha. Man muss sich möglichst groß machen. Aha. Also zum Beispiel, indem man einen Stock vor sich hält. Das okay. Und Hunde muss man in so einer Situation fortjagen. Okay. Aber wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Gibt es denn einen anderen Weg als über die Weide? Nein, aber wenn wir das nächste Mal einfach zügig hindurchgehen, okay. ohne die Kühe weiter zu beachten, kann uns nichts passieren. Okay. Klar. Wir wissen ja jetzt, wie man es richtig okay. macht. Mhm. Sie gaben die Marmelade bei Fannys Onkel ab und als sie auf dem Rückweg wieder über die Weide mussten, blieben sie nirgendwo stehen, machten keinen Lärm und liefen zügig an den Rindern vorbei, ohne sie zu beachten. Am nächsten Morgen bat Tante Fanny sie noch einmal Erdbeermarmelade auszuliefern, und zwar an eine Bekannte in Twin Oaks. Diesmal nahmen sie die Fahrräder und radelten ins Nachbardorf, wo sie ihren Auftrag erledigten. Sie wollten schon wieder zurückfahren, als sie mitbekamen, wie ein paar Leute aufgeregt Richtung Marktplatz gingen. Was gesehen haben? Es ist unglaublich ein, ein richtiger In Spanien, wenn ich dir doch sage. Was? Habt ihr das gehört? Aha. Die Leute sagen irgendwas von Stierkampf. Komisch. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir nach Spanien gefahren sind. Aha. Gehen wir doch mal hinterher. Die Räder können wir ja hier abstellen. Ja, gut. Timmy, du kommst natürlich auch mit. Wo ist der Stier? Na, da. Da ist er. Oh. Glaubst ihr nicht? Da steht ja wirklich ein Stier. Oh, oh, oh, wow. Was soll der denn hier? Der Marktplatz war von transportablen Sperrgittern eingezäumt. Innerhalb dieser Arena war ein junger Bulle an einem Laternenpfahl angebunden. Und zwischen seinen beiden Hörnern war eine bunte Rose aus Papier angebracht. Er wirkte sehr nervös, schnaubte aufgeregt und scharrte mit den Hufen. Eine Menge Neugieriger hatte sich hinter den Gittern versammelt und starrte erwartungsvoll auf das Tier. Ein junger Mann mit schwarzem Haar und Vollbart kletterte über den Zaun und schritt zur Mitte des Platzes. Macht ihr jetzt Jagd auf das Tier? Ja, hoffentlich nicht. Was hat der vor? Willkommen, die Herrschaften. Mein Name ist Alex und ich werde gleich mit dem Stierlauf beginnen. Bitte bleiben Sie hinter den Barrieren und lassen Sie noch etwas Abstand. Es kann sein, dass ich mal kurz drüber springen muss. Wollen Sie den Stier etwa töten? <lacht> Sehen Sie irgendwo eine Lanze? Nein, nein, das wird kein Stierkampf. Ich veranstalte einen vollkommen unblutigen Stierlauf. Ich werde das Tier nur ein bisschen ärgern. Aber bevor es mich auf seine Hörner nimmt, werde ich mich in Sicherheit bringen und dabei versuchen, ihm die Papierrose abzunehmen. Also, wenn jemand in Gefahr ist, Dann höchstens ich. Für den Stier ist das nur ein harmloses Spiel. Na, passen Sie aber trotzdem gut auf sich auf, Alex. Klar doch. Also, auf geht's. Ja. Los, du faules Rennvieh! Ja, war. Alex band den Stier los, schrie ihn an und lief dann davon. Der Stier raste ihm nach. Alex sprang zur Seite, um gleich darauf wieder vor den Augen des Stieres hin und her zu springen und ihn zu provozieren. Ha, zeig's mir, na? Los, mach schon! Na, komm her. Achtung! Pass auf! Sieh so? doch auf! Sieh doch auf! doch auf! gesagt, Platz lassen! Na, na. Hey. hey! Na los! Ja. Also, mir tut dieser Stier leid. Ja, mir auch. Mhm. Warum lässt sich das arme Tier denn so reizen? Wieso bleibt er nicht einfach stehen und zeigt Alex die kalte Schulter? Weil Tiere das nicht können. Sie haben Instinkte, die dafür sorgen, dass sie sich in einer Gefahrensituation immer gleich verhalten. Und Eric spielt ihm die Situation vor, obwohl er es gar nicht ernst meint. Sozusagen für den Show-Effekt. Genau. Und weil er Stier nicht zwischen Ernst und Spiel unterscheiden kann, hat er die ganze Zeit furchtbare Angst. Oh, für mich ist das ein richtig blödes Spiel. Ja. Für mich auch. Ja. <lacht> Alec sprang noch eine Weile vor dem brüllenden Stier hin und her, bis er die Papierrose ergattert hatte und triumphierend hochhielt. Nun trieb er den Stier mit beruhigenden Worten zurück zum Laternenpfahl und band ihn dort fest. Vorsichtig näherten sich die Freunde dem Tier. Seht ihr das? Oh, der Stier zittert am ganzen Leib. Ja. Der Arme. Furchtbar. Muss ich völlig verausgabt haben. Ja. Stierrosen aus Papier, echte Handarbeit. Na, wollt ihr auch? Ja. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, gut. Aber ich nehme eine. Ja, ich auch. Das ist doch ein tolles Andenken. Ah, hier. Gern doch. Bitteschön. Das macht drei Pfund. Und eine für meine Frau. Und für Sie auch? Drei der Herr? Danke. Oh, oh, was oh, was ist denn das? Ja, vielen Dank. Bitte noch weitere Spenden für meinen Stier und mich. Hier ist mein Bravo. Hut. Bitte schön. Hier für Sie. Schön. Also, Danke. Wahnsinn. Seht ihr das? Ja. Ja. Manche Leute werfen sogar zehn Pfundnoten in den Hut. Mhm. Dieser Alex scheint ein richtig gutes Geschäft zu machen. Ja, und zwar auf Kosten des armen Tieres. Mhm. Ich fürchte, der Jungbulle muss gleich wieder in die Arena. Und ja. ich fürchte, du hast recht. So. Na, na, na. komm, komm. Gut. Alex geht schon wieder auf ihn zu. So, du Hornaxche. Genug gepennt. Rausch mit dir! Also, ich hab genug von dieser Show. Aber den meisten Leuten scheint es leider zu gefallen. Was sollen äh, die denn tun? Sie nicht genau hinsehen. Ja, ist im ich recht. kann immer ja mal versuchen, ja, ihnen den Spaß zu verderben. hast du vor? Na, warte. Hey! Schauen Sie sich das Tier mal genau an! Was? Wer bist du denn? Was ist denn mit dem Tier? Sie sollten mal richtig hinschauen! Für den Stier ist das Ganze überhaupt nicht lustig. Er hat Angst. Ganz genau. Ach was, du musst dir keine Sorgen machen, Mädchen. Das ist nur ein Spiel. Du, Alex tut ihm doch nichts. <lacht> Was Ihr denn? Wir finden, Sie haben den Stier genug gereizt. Genau. So hören Sie auf mit Ihrer Show. Ja. Sehen Sie doch mal, wie er zittert. Jetzt macht mal halblang. Also ganz Unrecht haben die beiden aber nicht. Also hört mal, ihr Schlaumeier. Ich weiß ja nicht, woher ihr euer großartiges Wissen über Stiere nehmt, aber in meinem Fall seid ihr auf dem Holzweg. Mein Stier ist kerngesund und er liebt es, mit mir zu spielen. Als ob. Ich sehe ganz genau, wenn es einem Tier nicht gut geht. Und ihr Stier, der leidet. Oh, oh, leidet? Also, falls ihr den Verdacht habt, dass hier irgendjemand eine seelische Störung haben sollte... Dann schaut vielleicht mal in den Spiegel. <lacht> das musste nicht sein. Also, wie reden Sie eigentlich mit uns? Ich tue uns? absolut nichts Verbotenes, meine Damen und Herren. Ich habe diese Veranstaltung sogar bei der Polizei von Twin Oaks angemeldet. Na, wenn das so ist. Ihr müsst ja nicht zuschauen, Kinder. Na, genau. Aber... Aber Gott, ich, äh, lass es sein. Du siehst doch, dass wir keine Chance haben. Offenbar konnten sie nichts ausrichten. Und so fuhren sie nach Hause. Dennoch ließ sie die Sache nicht los. Als sie schon wieder in Kirin waren und ihre Räder abstellten, kam Julian auf eine Idee. Hast du? Ja, das sieht gut aus. Sag mal Leute, wenn ich mir recht überlege, sah dieser Stier von Alex nicht genauso aus wie der junge Bulle, vor dem wir gestern davon gelaufen sind? Also, Stier und Bulle sind auf jeden Fall zwei Begriffe für dasselbe Tier. Ja, ja. deshalb muss der Stier in Twin Oaks noch lange nicht der junge Bulle sein, den wir auf der Weide gesehen haben. Hm. Aber der eine sah genauso aus wie der andere. Naja, sie haben beide braunes Fell und weiße Hörner. Ja. Das teilen sie aber mit Millionen von Bullen hm. auf dieser Welt, oder nicht? Hm. Ja, schon. Ich kann diesen Alex ja auch nicht ausstehen, aber deshalb müssen wir ihn nicht gleich zum Philipp machen, finde ich. Wenn ich mich nicht täusche, hatten aber sogar beide einen hellen Fleck auf der Stirn. Was willst du denn, Julian? Na? Dass wir jetzt noch mal zur Weide hinaufkackseln und nachsehen, ob der Bulle von gestern noch da ist? Ja, genau. Ist doch eine super Idee. Aber wir waren heute doch wirklich schon genug unterwegs. Und ich habe Tante Fanny versprochen, ihr beim Einkochen zu helfen. Ach, schon gut. Wir schaffen das auch alleine. Nicht wahr, Julian? Na klar. Auf geht's. Timmy, du begleitest uns natürlich. Genau. Na komm schon. Und so machten Julian, George und Timmy einen Abendspaziergang die Steilküste hinauf zur Weide. Dort trafen sie den Bauern, dem die Herde gehörte. Er ging zwischen seinen Rindern umher, redete beruhigend auf sie ein und klopfte ihnen freundschaftlich auf das Fell. Na, Bella, alles in Ordnung? Äh, guten Abend, äh, Mr... Mister... Carrie heiße ich. Ah, ja. Wer seid ihr denn? Hallo, Mr. Carey. Ich bin George und wohne drüben in Kirin. Das ist mein Cousin Julian. Hi. So, so. Und äh, was treibt euch so spät noch hierher? Ähm, wir waren gestern auf Ihrer Weide und durften Bekanntschaft mit einem jungen Bullen machen und seiner Mutter. Die haben wir wohl ein bisschen nervös gemacht. <lacht> Ach, deshalb, ihr meint bestimmt Sammy und seine Mutter Lisa. Ah, ja. Sie stehen ganz da hinten. Dann weiß ich ja jetzt, warum sie sich so zurückgezogen haben. Es ist euch doch hoffentlich nichts passiert. Ah, nein, nein. Und wenn Ihr Bulle noch da ist, dann ist ja alles in Ordnung. Und deswegen seid ihr noch mal hierher gekommen? Nein, eigentlich nicht. Wir wollten nachsehen, ob Ihr Bulle vielleicht gestohlen wurde. Ja. Drüben in Twin Oaks veranstaltet jemand komische Stierläufe mit einem Jungbullen. Und wir dachten, der könnte gestohlen sein? Ja. Nein, von mir ist er nicht. Aber vielleicht ist er aus der Herde von Bauer Willow. Oh, wurde der denn bestohlen? Das weiß man nicht genau. Es gibt ja immer wieder Wanderer, die ein Gattertor aufmachen und dann vergessen, es wieder zu schließen. Die haben keine Ahnung, was sie uns damit antun. Hm. Weil die Tiere dann einfach die Weide verlassen? Ja, die laufen in alle Richtungen. Wenn mir das passieren würde, ich habe nicht mal einen Knecht. Ich bräuchte Tage, um die wieder alle zusammenzubekommen, wenn mir das überhaupt gelingen würde. Und bei Bauer Willow hat ja, jemand das Gatter geöffnet? Jedenfalls stand es offen. Ganze 30 Rinder sind verschwunden. Wow. Aber man hat nicht ein einziges in der Umgebung gesehen. Das ist sehr seltsam. Na dann könnte der Stier von Twin Oaks doch eins von diesen Tieren sein. Das lässt sich ja nachprüfen. Jedes Tier hat Ohrmarken, seht ihr? Na komm, zeig mal deine hübschen Ohrstecker, Bella. Also Sie meinen diese gelben Dreiecke mit der Nummer drauf? Genau. Jedes ja. Tier hat seine eigene Nummer. Verstehe. Ja. Solche Marken sind mir bei dem Stier gar nicht aufgefallen. Das ist völlig unmöglich. Ja. Jedes Rind in ganz England hat Ohrmarken. Na dann fahren wir noch mal nach Twin Oaks und schauen genauer nach. Naja, ja, schaden kann's nicht. Ja. Und wenn ihr die Nummer habt, dann könnt ihr ja Bauer Willow in Coverty anrufen mhm. und fragen, ob das eins seiner Tiere ist. Die Telefonnummer findet ihr bestimmt heraus. Ja, auf jeden Fall. Na dann, viel Glück. Dankeschön. Äh, ist klar. Vielen Dank. Gut, äh, gute Nacht, Mr. Carey. Ja. Los, kommt in Und so radelten die fünf Freunde am nächsten Morgen noch einmal nach Twin Oaks. Wenn der Stier wirklich gestohlen war, dann konnten sie das der Polizei melden. Und vielleicht hätte es dann mit den quälenden Vorführungen ein Ende. Als sie ankamen, machte Alex gerade wieder eine Pause. Vorsichtig näherten sie sich dem Stier, der wieder am Laternenpfahl angebunden war. Geht es denn weiter? Gleichbestimmt. Seht mal, der Stier hat überhaupt keine Ohrmarken. Aber Mr. Ja. Cary hat doch gesagt, jedes Rind bekommt solche Marken. Schaut euch die Ohren mal genau an. Sind das nicht Wunden? Ja! Das ist doch verkrustetes Blut! Oh nein! Hat man ihm etwa die Marken herausgerissen? Hey, was wollt ihr denn schon wieder hier? Was beglotzt ihr mein Tier so dämlich? Äh, Sag' Sie mal… Und wieso beleidigen Sie uns schon wieder? Genau! Wir haben gerade die Wunden an den Ohren des Tiers entdeckt! Ja. Und, äh, kann es sein, dass dort Marken befestigt waren, die Sie herausgerissen haben? Vielleicht, damit ihn der rechtmäßige Besitzer nicht identifizieren oh, kann? Genau! No. Was fällt euch ein? Macht, dass ihr davon kommt, dann wird's bald! Oh. So was! Aber, Sir, was ist los? Wieso brüllen Sie die Kinder so an? Was haben Sie ihnen denn getan? Was Sie getan haben? Sie sind es, die mich beleidigen! Und zwar mit üblen Verdächtigungen! So? Welchen Verdacht habt ihr denn, Kinder? Das geht Sie gar nichts an! Wer sind Sie überhaupt? Steve, mein Name. Ich bin in einer Tierschutzorganisation aktiv. Und ich bin hier, weil ich von Ihren Vorführungen gehört habe. Na, super. Hören Sie, dem Tier geht es gut. Er hat Spaß an diesen Spielen. Hat er nicht? Gestern hat am er ganzen Tag gezittert. Das habt ihr sehr gut beobachtet. Diese Stierkämpfe sind immer eine Qual für die Tiere. Auch diese unblutige Variante. Ach, hören Sie doch auf. In Spanien ist das eine ganz normale Tradition. Falsch. Sehr viele Spanier verurteilen diese sogenannte Tradition. Für sie ist das Tierquälerei, die aus dem finsteren Mittelalter stammt. Und haben diese Proteste Erfolg? Und ob. Es wurden schon viele Stierkampfarenen in Spanien geschlossen. Da wäre es doch absurd, wenn der Stierkampf jetzt in England populär würde. Ja, ja. Sie können sich die Herrschaften vielleicht woanders über ihre schönen Theorien unterhalten? Ich würde hier gerne weitermachen. Moment, welchen Verdacht habt ihr denn nun gegen Alex? Also, der Stier hat keine Ohrmarken. Sehen Sie mal. Es sieht aus, als hätte Alex sie herausgerissen. Oh, völliger Blödsinn. Der Stier hat die Dinger nicht vertragen, die Ohren waren ständig vereitert. Da habe ich ihm die Marken abgenommen. Mhm. Na, dann haben Sie sicher einen Rinderpass, mit dem Sie nachweisen können, dass Sie der rechtmäßige Besitzer dieses Tieres sind. Ja, natürlich habe ich den. Darf ich den mal sehen? Ja, ja, Mr. wichtig. Nur jetzt nicht, denn ich trage ihn nicht den ganzen Tag mit mir herum. Dann müssen Sie schon morgen noch mal wiederkommen. Das werde ich ganz bestimmt tun. Na, da kommen oh. wir morgen auch wieder her. Ja? Klar doch. Ja, jetzt will ich an der Sache dranbleiben. Ja, unbedingt. Alex hielt sich an die Verabredung und brachte am nächsten Tag das verlangte Dokument mit. Es war ein Zettel mit den Daten des Tieres, auf dem er sich auf der Rückseite als letzter rechtmäßiger Besitzer eingetragen hatte. Tja, so sieht ein Rinderpass aus. Also scheint die Sache in Ordnung zu sein. Ist ja gut. Mach mal Platz. Ist der feiner Hund. Ähm, Steve, Kann dein Tierschutzwahl nicht trotzdem irgendwas tun, um diese Stierläufe zu beenden? Im Moment gibt es leider kein Gesetz, das diese Veranstaltung verbietet. Und da Alex das Tier nicht körperlich verletzt, können wir auch keins der üblichen Tierschutzgesetze anwenden. <lacht> Jetzt merkt ihr es selber, oder? Euer ganzes Theater war nichts als heiße Luft. Na, aber für mich war es das nicht. Proteste wie die Euren können auf Dauer viel bewirken. Es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Bleibt, wie ihr seid. Okay. Danke. Und noch viel Erfolg kommt in mir. Sie gingen zu ihren Fahrrädern zurück. Doch George wollte sich nicht damit abfinden, dass sie dem Tier nicht helfen konnten. Sie grübelte und grübelte. Und als sie schon bei ihren Fahrrädern waren, hatte sie eine Idee. Moment mal. Was denn? Was wäre denn, wenn wir den Stier führen? Äh, Just, was? Bist du verrückt? Nein. Ich, wie willst du das denn anstellen? Und abgesehen davon, wo willst du ihn hinbringen? Na, zu Bauer Green. Der kann ihn bestimmt auf seiner Weide unterbringen. Aha. Und vielleicht könnten wir ihn sogar davon überzeugen, den Stier zu kaufen. Okay. Und wenn er nicht will? Na, dann finden wir bestimmt eine andere Lösung. Lass es uns doch wenigstens versuchen. Uh, okay. Na, wenn ihr meint. Ja. Aber ein bisschen ähm, verrückt seid ihr schon, oder? Hm. Nein, nein. Bisschen. Da sie selbst noch nicht wussten, wie sie ihr Vorhaben umsetzen konnten, warteten sie zunächst ab, bis Alex seine letzte Show beendete. Dann folgten sie ihm heimlich bis zum Dorfrand. Dort stand auf einem Parkplatz ein alter Transportwagen, der ihm wohl auch als Wohnwagen diente und einen Tieranhänger hatte. Alex legte eine hölzerne Rampe an den Anhänger und trieb den Stier hinein. Dann zog er sich selbst in den Wagen zurück. Hinter Bäumen versteckt blieben die Freunde in Sichtweite und warteten, dass die Dämmerung einsetzte. Während sie überlegten, auf welche Weise sie den Stier so leise wie möglich aus dem Anhänger treiben konnten, sahen sie, wie ein Kleintransporter in der Nähe hielt und sich zwei Gestalten dem Viehwagen näherten. Hast du die Pistole? Ja, klar, hier. Wer sind diese Männer? Und was haben die vor? Oh, es sieht aus, als wollten sie den Stier klauen. Er öffnet schon die Tür. Sei doch still! Hat er ja etwa gerade geschossen? Das könnte auch eine Betäubungsdosis gewesen sein. Oh je, sollten wir nicht irgendetwas machen? Vielleicht sind es ja auch Tierschützer. Da kommt Alex. Hey, was geht hier vor? Ey, was habt ihr mit dem Stier gemacht? Verdammt, weg hier! Weg! Back hey, das bloß nicht nochmal! Ich zeig euch an! Hey, alles gut. Das wird schon wieder weg. Die beiden Männer waren zu ihrem Wagen gerannt und davongefahren. Alex schloss den Viehwagen ab und verschloss die Tür nun zusätzlich mit einem Vorhängeschloss. Mit dem Schlüssel in der Tasche zog er sich wieder in seinen Wohnwagen zurück. Schließlich sahen die Freunde ein, dass sie nichts ausrichten konnten und machten sich auf den Heimweg. Sie mussten noch einmal durch ganz Twin Oaks, bis sie die Landstraße nach Kiran erreichten. Du so meinst, Julian, die, die Männer eben, das, das könnte Steve mit einem anderen Tierschützer gewesen sein? Ja, vielleicht. Dunkelheit konnte man ja nicht viel erkennen. Und sie haben so leise mhm. gesprochen, dass man ihre Stimmen kaum gehört hat. Ja, aber einer der beiden hätte es von der Größe her sein können. Vielleicht wollte Steve ja heimlich aktiv werden, weil er auf legalem Weg nichts gegen Alex ausrichten kann. Mhm. Ja, könnte sein. Mhm. Wartet mal. Ach, Wo läuft Timmy denn? der hin? Hat könnte etwas aufgespürt haben. Ja. Ich gehe mal nach. Hey, komm mal her. Hier ist dein altes Haus. Wieso okay. schlägt Timmy hier an? Komisch. Mhm. Ganz schön dunkel hier. Zum Glück habe ich meine Taschenlampe dabei. Oh. Scheint leer zu stehen. Das Fenster da ist nur angelegt. Okay. Komm mit! Ja. Sie öffneten das Fenster und sahen im Licht der Taschenlampe ein paar alte Möbel, auf denen eine dicke Staubschicht lag. In allen Ecken und Zwischenräumen hatten sich Spinnweben gebildet. Es gab auch eine Tür, die jedoch verschlossen war. Äh, sollen wir durch das Fenster klettern? Naja, so bekommen wir vielleicht heraus, warum Timmy angeschlagen hat. Aber dieses Haus sieht total baufällig aus. Ja. Wir müssen uns eben ganz langsam bewegen mhm. und nicht alle auf einmal reingehen. Genau. Okay, dann bleibe ich hier und halte Wache. Gut, bis gleich. Okay. So, Vorne du zuerst. Okay. Okay. Aha. Ja, geht's. Ja. Ja. Einer nach dem anderen kletterten Julian, Dick und George durch das Fenster. Timmy hatten sie durch das Fenster gehoben. Mit der Spürnase auf dem Boden verfolgte er eine Spur, die in einem Arbeitszimmer endete. Vorsichtig schlichen sie ihm auf den hölzernen Dielen hinterher. Ein Schreibtisch, Stuhl und Regale mit Aktenordnern waren völlig verstaubt. Auf der Schreibtischplatte jedoch fanden sie einen aufgeschlagenen Ordner, auf dessen Seiten kein bisschen Staub lag. Schaut mal, diesen Ordner muss gerade erst jemand geöffnet haben. Ja, sieht so aus. Und was ist da drin abgeheftet? Das, das sind Kaufurkunden. Wartet mal. Hier. Ein paar alte Rinderpässe. Ach was. Hm. Ja. Das ist aber ein Zufall. Lass mal sehen. Ja, hier. Danke. Diese Rinder dürften aber kaum noch am Leben sein. Nach dem Datum hier wären sie fast 30. Rinder werden aber höchstens 20 Jahre alt. Hi. Na? Hier sind ausgeschnittene Schnipsel und ein Klebestift. Ach, mal an. Es sah ganz danach aus, als hätte jemand mit Hilfe alter Rinderpässe einen oder vielleicht auch mehrere neue Rinderpässe hergestellt. Mit einem Kopierer konnte man so einen Pass sicher täuschend echt gestalten. Sie nahmen den Ordner mit und verließen das stockdunkle Haus. Also wenn das nicht Alex war! Der hat jedenfalls gerade heute Morgen dringend einen Rinderpass gebraucht. Das würde auch erklären, warum Timmy angeschlagen hat. Er ist Alex in den letzten Tagen ja öfter nahegekommen. Aber vorher wusste Alex von den alten Urkunden hier. Hm, gute Frage. Wir müssen uns den Ordner zu Hause noch mal genauer anschauen. Hm. Zurück im Felsenhaus waren sie so müde, dass sie nicht mehr viel mit den Papieren anfangen konnten. Doch am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, knöpften sie sich den Ordner vor und stellten fest, dass sie eine ganze Menge offene Fragen hatten. Also... Wenn Alex den Rinderpass gefälscht hat, dann mhm. ist es ja ziemlich wahrscheinlich, dass der Stier gestohlen ist. Hm. Oder er hat sich einfach nur eins von den Rindern geschnappt, die Bauer Willow letzte Woche davongelaufen sind und jetzt einen Pass gefälscht. Er, er könnte den Stier aber auch schon mit gefälschtem Pass gekauft haben. Ja. Du meinst, dass Viehdiebe im Bauernhaus waren, um falsche Pässe anzufertigen? Kann doch sein. Aber Nein. warum hat Timmy dann am Bauernhaus angeschlagen? Vielleicht, weil er diese Viehdiebe auch schon mal vor der Nase hatte. Möglich. Hm. Und... Wenn die beiden Männer damit zu tun haben, die den Stier letzte Nacht klauen wollten? Hm. Tja. Wir wollten uns doch den Ordner noch mal genauer ansehen. Stimmt. Ah, ja. so. genau. okay. Also, äh, wir haben hier ein paar alte Rinderpässe. Mhm. Und äh, jede Menge Verkaufsurkunden, wie es aussieht. Äh, okay. Die Tiere auf diesen Urkunden haben alle einem Edward Hill gehört. Edward Hill. Okay. Vermutlich der ehemalige Bewohner des Bauernhauses. Ja. Der hat aber viele Tiere verkauft. Ja, oder? Ja. Und alle in kurzer Zeit? Moment mal. Hier steht der Name Green. George, wie heißt denn Bauer Green mit Vornamen? Ähm, äh, warte mal, ich frag Mutter. Sie ist ja in der Küche. Äh, Mutter? Ja? Äh, weißt du, wie Bauer Green mit Vornamen heißt? Bauer Green? Ja. Der heißt Peter. Ja, Peter Green. Ja, und hier steht Peter Green. Er hat vor zwölf Jahren eine Milchkuh von Edward Hill gekauft. Seht mal! Äh, warum ist denn das so wichtig für euch? Kennst du zufällig einen Edward-Hill-Mutter? Hm, ich glaube nicht. Was ist eigentlich los? Ermittelt ihr etwas schon wieder? Woher habt ihr diese Dokumente? Ach, ganz zufällig gefunden. Hat Bauer Green eigentlich schon Erdbeermarmelade von dir bekommen, Mutter? Oh, bis jetzt noch nicht. Aber das ist eine gute Idee. Ihr könnt ihm gern ein paar Gläser bringen. Oh, das trifft sich doch super, mhm. oder? Und oh, die Kaufruhrkolle nehmen wir mit. Green. Für Sie. Das ist aber nett von deiner Mutter. Da habe ich ja Marmelade bis zum nächsten Jahr. Ja. <lacht> das das sagt ihr ganz lieben Dank. Das machen wir. Ähm, wir haben noch eine Frage. So. Worum geht's denn? Wir haben gestern alte Verkaufsurkunden für Rinder gefunden. Und auf einer tauchte ihr Name auf. Ähm, hier, hier ist sie. <lacht> Ja, das ist gut möglich. Ich habe schon eine Menge Tiere für meine Herde gekauft. Zeig mal her. Ja. Ja, ja, das ist die Urkunde für die alte Wilma. Das gute Tier habe ich immer noch. Können Sie sich noch an den Verkäufer erinnern? Edward Hill? Natürlich kann ich mich an den Namen Eddie erinnern. Er hat eine schwere Krankheit bekommen. Seine Frau hat den Hof alleine nicht halten können. Und sein Junge war damals zu klein, um ihn zu übernehmen. Nicht älter als ihr. Und äh, da hat Mr. Hill seine ganze Rinderherde verkauft? Nicht nur das, auch seine Felder und seine Landmaschinen. Nur das alte Haus in Twin Oaks wollte keiner haben. Und ähm, hieß sein Sohn zufällig Alex? Nein. Wie kommst du darauf? Der ist John, also Johnny, wie der mit den Rindern umgesprungen ist. Der Junge hatte nicht ein Fünkchen Angst vor den Tieren. Die Jungbullen hat er sogar so lange gereizt, bis sie auf ihn zugerannt sind. Oha. Aber er ist immer rechtzeitig weggesprungen und hat sie auch wieder in den Griff bekommen. <lacht> Johnny Hill, ein richtiger Teufelskerl war das. Das ist ja spannend. Hatte dieser Johnny vielleicht schwarze Haare? Nein, <lacht> der war blond wie Stroh. Oh. Wissen Sie denn, was aus ihm geworden ist? Keine Ahnung. Die Familie ist in die Stadt gezogen. Hm. Sie verließen den Hof von Bauer Green und traten den Heimweg an. Auf einer Düne oberhalb des Hafens setzten sie sich auf eine Bank. Also, bis auf die Haarfarbe und den Namen hätte man denken können, Bauer Green hätte von Alex gesprochen. Na, jedenfalls hat er nicht ein Fünkchen Angst vor den gereizten Bohlen. Hm. Ja, das Alter müsste auch stimmen. Alex könnte so Mitte 20 sein, oder? Ja, aber er heißt eben Alex und nicht Johnny. Und seine Haare sind schwarz. Hm. Namen und Haarfarbe sind aber Dinge, die man leicht ändern kann. Puh, steile These. Sieht mal dort, auf dem Parkplatz vom Hafen. Hm? Ist das nicht der Wohnwagen mit dem Viehanhänger von Alex? Na, sowas. Wenn man vom Teufel spricht. Will der jetzt etwa in Kyrian seine blöden Stielläufe veranstalten? Oh, stellt schon wieder seine Barrikaden auf. Er ist ja. bestimmt vor den Männern abgehauen, die den Stier letzte Nacht befreien wollten. Kann sein. Und dabei ist er uns direkt vor die Füße gefahren. Wie praktisch. Dann können wir doch gleich mal unsere These überprüfen. Mhm. Wie wollt ihr denn herausfinden, ob sein Name gefälscht ist? Das weiß ich auch nicht, aber wenn er seine Haare färbt, dann hat er vielleicht Haarfärbemittel in seinem Wagen. Und das wäre doch schon ein Beweis, dass er ein Betrüger ist. Stimmt. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir in diesen Wagen kommen. Er selbst ist ja gerade sehr beschäftigt. Dann los. Gemeinsam näherten sie sich dem Parkplatz und dem Wohnwagen von Alex. Immer darauf bedacht, dass er sie nicht entdeckte. Doch der war ganz damit beschäftigt, seine Arena aufzubauen. Den Stier hatte er schon an einen Laternenpfahl gebunden. Die Tür zum Wohnwagen war zu und hatte nur einen Knauf, mit dem sie nicht geöffnet werden konnte. Julien fuhr mit seinem Taschenmesser am Türschlitz entlang. So, mal schauen, ob er auch abgeschlossen hat. Nee, hat er nicht. Abracadabra. Tür ist auf. Wer geht rein? Ich mach das. Okay, ich komm mit. Alles klar und Anne huschten hinein, während Julian und George den Parkplatz im Auge behielten, auf dem bereits die ersten Zuschauer auftauchten. Auch Constable Wilbert erschien. Er nahm Alex Geld ab – offenbar die Nutzungsgebühr für den Parkplatz – und schien die Veranstaltung überwachen zu wollen. Während Julian und George sich auf das Geschehen konzentrierten, bemerkten sie nicht, dass sich von der anderen Seite zwei Männer mit schnellen, leisen Schritten näherten. Ach du je, da kommt jemand. Wir müssen dick und ellen machen. Ach, Sag mal, haben wir das gerade richtig gesehen und zwei Kinder sind in diesen Wohnwagen gestiegen? Gehören die vielleicht zu euch? Ich weiß gar nicht, was sie meinen. Was geht sie das überhaupt an und, und wieso steigt ihr Kumpel in den Wagen? Der gehört ihnen doch gar nicht. Oder oh, wissen das so genau wissen? Dick und Anne hatten gerade die Waschecke des Wohnwagens untersucht und tatsächlich schwarzes Haarfärbemittel gefunden. Als sie den Kreuzchenruf von George hörten, liefen sie zur Tür. Hörten jedoch Julian und George, die mit einem fremden Mann sprachen. Da, da ist wirklich niemand drin. <lacht> komm, lass gut sein, Junge. Auf den Arm nehmen kann ich mich alleine. Ja, wieso? Mist. Was machen wir jetzt denn? Vielleicht sollen wir einfach rausgehen. Aber George und Julian behaupten, wir wären gar nicht hier. Vielleicht verschwinden die Männer ja gleich wieder. <lacht> Barry, komm! Na super. Zu keinem ein Wort. Los geht's. Oh nein. Die fahren los. Anhalten! Lassen Sie uns. Hilfe! George! Julian! Hilft uns! Die Farbtube! Hier! Seht ihr? Die zwei Männer waren so schnell losgefahren, dass Julian und George völlig überrumpelt waren. Verzweifelt rannten sie dem Wohnwagen hinterher. Dabei sahen sie gerade noch, wie Anne eine schwarze Tube ins Fenster hielt. Lassen Sie Dick und Ann raus! Oh nein, die kriegen wir nicht mehr. Nee. Aber wer war das? Tja, keine Ahnung. Hast du die schwarze Tube gesehen? Mm -mm. Die Haare von Alex sind also gefärbt. Dann waren die beiden vielleicht Komplizen von Alex, ja. die gesehen haben, wie wir ihm hinterher spielnähert haben. Ja, vielleicht. Wir müssen zu Constable Wilbert. Aber, aber dieser Mann hat gesagt, hm? dass wir niemandem was sagen sollen. Ja, ach, davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Komm. Was soll's. Das gibt es doch nicht. Jemand fährt mit meinem Wagen weg. Was? Och, Constable Wilbert, Anne und Dick werden gerade entführt, und ja. zwar in diesem Wagen. Sie müssen sofort hinterher. Was? Aber ich bin zu Fuß hierher gekommen. Oh nein, Dick und Anne sind bestimmt in Gefahr. Ich verständige sofort meine Kollegen. Ja, sehr gut. Und wieso seid ihr jetzt hier? Oh. Jetzt bringt doch mal euren Köter zur Ruhe! Hey, ganz ruhig! Okay. Ja, ist ja gut! Timmy, aus! Oh. Hallo! Und Schausch. wieso sind zwei von euch in meinem Wagen? Ja, hallo! Zentrale hier Wilbert! Zentrale hier Wilbert! Nachdem Constable Wilbert die Fahndung nach dem Wagen von Alex ausgelöst hatte, ließ er sich von Julian und George alles erzählen, was sie wussten. Und deshalb ist auch sicher, dass Alex in Wirklichkeit John Hill heißt. Und den Rinderposs hat er vermutlich mit Hilfe der alten Unterlagen seines Vaters gefälscht. An Johnny Hill kann ich mich noch erinnern. – Der war aber stroblond. – War! – Und deswegen waren Dick und Enja in seinem Wagen. Ach, äh, und dort haben sie schwarze Haarfarbe äh, gefunden. Äh, – äh, ja. Was? Ihr tickt wohl nicht mehr Ach, ganz richtig. – Moment mal, Alex. Okay. Ich überprüfe jetzt alles, was mir weiterhelfen kann. Den Ausweis, bitte. Ja, – Der ist eben leider in meinem Wagen. Hm? – Alex steckt bestimmt mit diesen Männern unter einer Decke. – Quatsch! Ich so. weiß nicht mal, von wem ihr redet. Kann ich jetzt mit meiner Show beginnen? – Was? Ihr Wagen wurde gerade gestohlen und zwei Kinder entführt, <lacht> und Sie wollen Ihre Show durchziehen. Das ist du doch Geld will Sie bestimmt ablecken, Constable, damit nicht herauskommt, dass er den Stier gestohlen hat. Ach, genau, Blödsinn. Ich habe ihn nicht gestohlen, ich habe ihn geschenkt bekommen. Ach ja? Von wem denn? Mhm. Von, von Bauer Willow. Der Bauer, der gerade 30 Rinder verloren hat, hat Ihnen einen jungen Bullen geschenkt? Ach, das Aber, glauben Sie doch wohl selbst nicht. Also, daran habe ich allerdings auch meine Zweifel. Ja. Aber Constable, die, die, die Kinder hm. reimen sich da bloß was zusammen. Das ist alles Blödsinn. Äh. Es ist doch kein Blödsinn, dass Dick und Anne gerade in den Händen von Verbrechern sind. Ja. Wer, wer sind diese Männer? Reden Sie doch. Na, jetzt Zweifel. Wenn Sie es wissen, müssen Sie es uns sagen. Nein. Er gehört bestimmt mit zu dieser Diebesbande. Nein, wirklich nicht. Oder ist es so, sie haben den Stier von den Dieben bekommen und den ist es jetzt überhaupt nicht recht, dass er öffentlich vorgeführt wird. Da könnte die Polizei ihn ja auf die Spur kommen. Genau, und deshalb wollten sie sich diesen Stier letzte Nacht wiederholen. Was? Woher wisst ihr das denn? Ach, Schluss, mir reicht es jetzt. So langsam glaube ich, dass du wirklich Johnny Hill bist. Aha. Du hattest es schon als Kind, Faustig, hinter den Ohren. Aber wenn es drauf ankam, hast du dich immer dumm gestellt. Aha. Jetzt red endlich, Johnny. Woher hast du den Stier? Also gut, das stimmt. Mhm. Ich bin Johnny Hill. Ich hatte keine Lust mehr auf die Stadt. Na also In Wirklichkeit gehöre ich eben doch aufs Land. Aber deswegen musst du doch nicht gleich Tiere stehen. Das, das habe ich doch gar nicht. Ich hab mich auf der Weide von Bauer Willow rumgetrieben, nur so aus Spaß. Hä? Und als es dunkel wurde, sind diese Männer gekommen. Es sind vier insgesamt. Die haben ein Tier nach dem anderen betäubt. Ich bin los und wollte die Polizei holen. Aber einer von denen hat es gemerkt und mich eingekriegt. Ja, dann weiß ich nicht mehr. Das ist doch Quatsch! Dann haben Sie vorgeschlagen, dass Sie nicht zur Polizei gehen, wenn oh Sie eins von den Tieren bekommen. Nein. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, sich mit diesen Stierläufen Geld zu verdienen. Und damit sie niemanden erkennt, haben sie sich die Haare gefärbt. Ja. Sagen Sie mal, hat Ihnen das Tier überhaupt nicht leid getan? Ja, doch, hat es. Aber die Leute haben super gezahlt. Boah. Also schlimm genug, dass du nicht sofort zur Polizei gegangen bist, Johnny. Aber wenn du uns jetzt nicht hilfst, bekommst du richtig Ärger. Was weißt du von den Dieben? Hast du mitbekommen, wohin sie die Tiere bringen wollten? Einer hat was von Wallace Moore Farm gesagt. Mhm. Die kenne ich zufällig. Eigentlich längst stillgelegt, so wie unsere, und ziemlich abgelegen. Ihre Kollegen von der Fahndung finden die bestimmt nicht. Na dann los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Genau. Mein Auto steht an der Wache. Du zeigst uns den Weg, John. Und keine miesen Tricks. Er hat auch versprochen. Los. Als die Entführer aus Kirin heraus waren, hatten sie angehalten und waren zur Tür des Wohnwagens gestürzt, bevor Dick und Anne fliehen konnten. Sie hatten die Tür von außen abgeschlossen. Und nun saßen die beiden fest. Durch das Fenster sahen sie Felder und Wälder vorüberziehen, deren Konturen immer mehr in der Dämmerung verschwammen. Die Gegend hier scheint völlig verlassen zu sein. Aha. Was haben diese Männer vor? Und wer sind die überhaupt? Und wenn es dieselben sind, die wir letzte Nacht gesehen haben? Tierschützer sind es dann bestimmt nicht. Ich glaube, wir sind angekommen. Schau mal durchs Fenster. Lauter Kühe! Oh je. Ich fürchte, die Sache ist klar. Wir sind in die Hände der Viehdebe geraten. Ja, deshalb haben sie uns mitgenommen, weil sie Angst hatten, dass wir ihnen auf die Spur kommen, wenn wir die Wahrheit über Alex, also über Johnny, hier rauskriegen. Ja, wahrscheinlich. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Oh, Dick, sieh mal! Die beiden Männer steigen aus! Na los, Barry, mach schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das weiß ich auch selber. Hoffentlich kommen die beiden mit den LKWs. Durch das Fenster sahen Dick und Anne, wie sich die beiden Viehdiebe, Pitt und Barry, durch die Rinder schoben, die sie auf einer ziemlich engen Koppel zusammengetrieben hatten. Auf der anderen Seite der Koppel befand sich ein Schuppen, den die beiden Männer offenbar erreichen wollten. Die warten bestimmt auf LKWs damit sie mit dieser gestohlenen Herde abhauen können. Ja. Wahrscheinlich wollen sie die Tiere vorher betäuben, so wie sie das letzte Nacht mit dem Stier gemacht haben. Ach, Dick, wir müssen auf jeden Fall hier raus. Unbedingt. Wer weiß, was sie sonst noch mit uns machen. Aber wie? Das Fenster kann man nur hier oben aufklappen. Da kommen wir nie durch. Was machst du da? Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Schlüssel für die Tür. Hier, sieh mal, da sind Schlüssel. Gib mal. Der hier? Mhm. Nee. nee. Und der? Warte. Ja, der könnte passen. <lacht> der ist es. Wir können hier raus. Na, ein Glück. Aber warte. Was machen wir jetzt? Einfach weglaufen? Natürlich nicht. Wir müssen verhindern, dass die Kühe abtransportiert werden. Und wie willst du das anstellen? Wir machen das Gatter zur Koppel auf und treiben die Rinder raus. Bist du verrückt, Dick? Hast du vergessen, wie sich Rinder aufführen, die gerade nervös sind? Im Moment sind sie wohl eher froh, wenn sie diese enge Koppel verlassen können. Oh je, seit unserem Erlebnis auf der Weide wollte ich Kühen eigentlich nicht mehr so nahe kommen. Schon kann ich an der ganzen Herde. Dann bleib ein Stück hinter mir, Okay. Dick schlichen sich aus dem Wohnwagen und näherten sich der Koppel, in der sich die Rinder dicht an dicht drängten. Bald hatten sie das Gatter erreicht, das sich sehr einfach öffnen ließ. Kaum hatte Dick es aufgeschoben, drängte das erste Tier nach draußen. Und das nächste folgte ihm. Und so setzten sich auch die anderen in Bewegung. laufen wirklich davon. Tja, da kannst du mal richtig gut sehen, was das Wort Herdentrieb bedeutet. <lacht> Einer trappt los und alle anderen trappen hinterher. <lacht> <lacht> oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Pit, komm her, schnell und bring die Spritzen mit. Was? Hä? Wieso laufen die Kühe alle weg? Wer hatte das Gatter aufgemacht? Blöden Kinder. Da! ist irgendwie aus dem Wohnwagen geschafft. Die Kühe betäuben, die ich noch zu fassen kriege? Natürlich sollst du das tun, Vollidiot. Jetzt mach schon. Dann gib mir ein paar Spritzen los. Bleiben bloß die LKWs. Pitt und Barry näherten sich den Rindern, die noch in der Koppel standen, um sie zu betäuben. Doch weil die Männer so nervös waren, bekamen die Tiere Angst. Die Rinder begannen zu brüllen und unruhig hin und her zu laufen. Auch die Tiere, die schon außerhalb der Koppel waren, trabten unruhig hin und her und muten laut. Dick und Anne zogen sich langsam mit dem Blick auf die Tiere zurück. Oh hier das sieht richtig gefährlich aus. Geh einfach weiter. Schön langsam und immer rückwärts. Dick, da kommen Autos. Hör mal, Barry. Das sind bestimmt die LKWs. Nein, endlich! Das LKWs, das ist die Polizei! Nein, wir kommen jetzt hier weg. Die Viehdiebe wollten davonlaufen, doch das machte die Tiere um sie herum nur noch nervöser. Sie muten und brüllten und ließen die Männer nicht vorbei. Constable Wilbert hatte die Fahndungswagen informiert und die hielten nun alle rund um die Koppel. Als erstes sprang Alex, alias Johnny, aus Wilberts Wagen, um die aufgebrachten Tiere zu beruhigen. Während er sich durch die Rinder zu den beiden Viehdieben durcharbeitete, liefen Anne und Dick erleichtert zu Julian, George, Timmy und Constable Wilbert. Julian, George! oh je, Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja? Diese Banditen wollten mit der ganzen Herde abhauen. Oh, das ist ja nicht zu fassen. Ja. Seht mal, wie Alex sich durch die Kühe arbeitet. Da sitzen die beiden Gauner wohl ziemlich in der Tinte. Das kann man so sagen. Gefangen im eigenen Diebesgut. Ganz ruhig, alles gut. Für euch passiert nichts. So, meine Herrschaften, diesmal habe ich die Polizei gleich mitgebracht. Was? Du hast uns doch was versprochen. Die ist halt schiefgegangen. Na, mitkommen jetzt. Na los, du auch, mach schon. Hierher, die Herrschaften. Jeder Fluchtversuch ist zwecklos. Die Koppel ist umstellt, wie Sie sehen. Oh Mann. Das ist bestimmt nur wegen dieser blöden Kinder. Hättest du sie bloß gelassen, wo sie waren, Barry. Aber die waren uns auf der Spur. Ach was, wir hätten einfach abhauen sollen. Ohne den Zuchtbullen. Ihre Diskussionen können sie später führen. Jetzt kommen sie erst mal her. Na, wird's bald! Hände hoch und heran mit ihnen. Ja, ja. wir sind ja schon da. Dann habe ich hier ein paar schöne Armreifen für Sie. Na los, her mit den Händen. Ja doch. Ach, ein Mist. Die beiden Viehdiebe wurden abgeführt und als kurz darauf zwei LKWs anrollten, wurden auch deren Fahrer gestellt und festgenommen, bevor sie wieder davonfahren konnten. Im Schuppen fand man jede Menge Beweismittel für den organisierten Viehdiebstahl. Darunter gefälschte Uhrmarken und gefälschte Rinderpässe, die schon lange vorher angefertigt worden waren. Damit sollten die Tiere in den nächsten Tagen auf ein Schiff gebracht, und im Ausland verkauft werden. Die Polizei von Coverty hatte schon seit einigen Tagen vergeblich nach der Bande gesucht. Tja, Kinder, da habt ihr meinen Kollegen ja eine Menge Arbeit abgenommen. Absolut. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei euch bedanken soll. Eigentlich wollten wir doch nur, dass Johnny Hilden Stier in Ruhe lässt. Keine Sorge, der kommt jetzt wieder zu Bauer Willow. Wo ist Johnny jetzt überhaupt? Ähm. Er treibt die Tiere zurück, die schon fortgelaufen sind. Ja, komm, komm, komm, komm. Ja, los, du auch. Ja, wow, wow, wow. Ganz ruhig. Hier geht's lang. Ja, genau. Also, er hat die Tiere hier wirklich super im Griff. Sogar eine ganze Herde. Er ist eben mit ihnen groß geworden. Dass er sich in der Stadt nicht wohl fühlt, glaube ich ihm gern. Bekommt Johnny eigentlich gar keine Strafe? ein bisschen was hat er schon verdient. Vielleicht kein Gefängnis. Aber ein paar unbezahlte Arbeitswochen sollte man ihm schon aufbrummen. Äh, wie wär's denn bei Bauer Kerry in Timmerich? Der braucht dringend Hilfe. Das ist eine sehr gute Idee, Julian. Oder? Na, dann ist ja alles geklärt. Ah, bis auf eine Frage. Aha. Welche denn? Äh, wie kommen wir nach Hause? <lacht> in meinem Wagen. Da ist genug Platz für uns. Ach, wirklich? Wirklich? das ist ja super. Dann ab nach Kerrin. <lacht> Danke schön. <lacht> Na los Timmy, zu Hause haben wir auch deine Leckerlies. Ja, bravo Hund! Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Ann und Josh. Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, ihr, nur. Das war ein Hörspiel von Europa. Buch: Katrin McLean. Redaktion: Hilla Fitzen. Produktion und Regie: Heike Dine Körting. Geräusche: Wanda Osten. Musik: Tonstudio Europa. Er sprachen: Lutz Mackenzie, Ivo Möller. Janik Endemann, Theresa Unterberg, Alexandra Garcia, Gordon Piedesack, Maud Ackermann, Wudi Müs, Joachim Kretzer, Florian Binias, Armin Schlagwein, Markus Just, Werner Cartano, Achim Schülke und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de